Översten i flygvapnet Stig Wennerström, som ett år tidigare gripits för spioneri åt Sovjetunionen, försöker ta sitt liv i cellen med hjälp av sömnmedel i början av året. Men han lyckas inte undkomma den jordiska rättvisan och den 12 juni får han sin dom av Stockholms tingsrätt. Domen mot spionöversten Stig Wennerström blev alltså som väntat livstidsstraffarbete. Han förlorar sin överste titel och han ska till kronan betala ut 490 350 kronor. Det är en av de få åtalspunkter där rätten prutat på åklagarens yrkande. Åklagaren hade här krävt ett vedelag på 600 000 kronor. Men Stockholms rådhetsrätt har ansett att man inte ska räkna med någon annan kurs på rubel än den officiella och har därför funnit att Wennerström för sin spionverksamhet tagit emot cirka 490 000 kronor som han nu avkrävs. Men i övrigt, när det gäller omfattningen av Wennerströms spioneri då har rätten funnit det helt klarlagt att Wennerström gjort sig skyldig till det brott han åtalats för på alla punkter. Att han lämnat ut alla de handlingar som avses i åtalet det har styrkts av Wennerströms eget erkännande av de utredningar som gjorts och de fotografier som finns och de kvitton som visar vilka hemliga handlingar som Wennerström lånat på olika håll. Sven Waltersson om domen som Wenderström tar emot lugn och samlad och han tänker inte överklaga. Den sydafrikanske advokaten Nelson Mandela som leder rörelsen ANC döms till livstidsfängelse misstänkt bland annat för konspiration mot staten. Flera andra ANC-ledare döms också. ANC kämpar mot apartheidregimens rasåtskillnadspolitik i Sydafrika.